Hetedik fejezet. Ezúttal az veszít, aki nyer. Ez szokatlan, de nem tehetünk ellenesen. Móli káplár ízad de ez a melegtől is lehet. Nyolcas számok közlegény a helyzet magaslatára emelkedik, és többé leszállni sem akar róla. Megvigasztal egy halottat, és miután fügelemsértést követel, a hullatársaságában vacsorázni megy. Rotond őrmester hátra dőlt a széken, és az asztalra csapta a kártyáját, hogy csak úgy csattatt. Hallottam, hogy magának milyen disznója van, káplár. A 16. partit nyeri. Nem lehet magával ezt ma előny nélkül játszani. Kérem, őrmester, fészkelődött a székén Molly. Ha nincs kedve, hát majd folytatjuk holnap. Reménykedve nézett az őrmesterre is, vágyakozva pislogott kifelé. De minden mesterkedése hiába való volt. Ratondőrmester csak a fejét rázta. Nem vagyok bolond most abba hagyni, pont, amikor, amikor ilyen veszteségben vagyok. Hogy gondolja? Szóval folytatjuk? Persze, hogy folytatjuk. Keverjen! Móli nagyot sóhajtott, és átkozta a szerencséjét. Ha most az őrmester nyerne, akkor bizonyosan nem ragaszkodna a játék folytatásához ez a vénuzsorás. És közben egyre másra teltek az értékesebbnél értékesebb félórák. Már régent kint kellene lennie a melvédem. A kabilok talán már itt is vannak. Nyugodtan jöhetnek, mert azt hiszik, hogy ő kinyitotta a hátsó ajtót. Átkozott bal szerencse. Éppen akkor akart lemenni, mikor az őrmester hívatta. Ha csak öt perccel előbb indul, öt frank, tartom. Csak elveszíteni. De nem, és nem. És csalni sem mer, hogy veszítsen, mert az őrmester venni. Kisé gyanús volna, ha valaki azért csalna, hogy veszítsen. Megint nyert. Hát, ilyen még nem volt. Mit kellene itt csinálni? Nem megy ma magának, őrmester úr. Már egyenesen restellen magam. Hagyjuk abba, legközelebb revánsot adok. Dehogy hagyjuk. Hagyjon már békén. Vagy valami dolga van talán? Nekem ö, semmi, semmi. Mi volna? Ebben a pillanatban felkattogtak itt a gépfegyverek. Móli káplád úgy csapta le a kártyáját, mintha megégette volna velük a kezét. Mi ez? Mi történik odakint? Rotondőrmester lassan felállt. Úgy látszik, megint ezek a disznórifek, mondta nyugodtan. Hogy nem férnek a bőrükbe? Hát, akkor gyerünk. Úgy látszik, megint verekednünk kell. Pedig vesztésben voltam. Maga agyon nyerte magát. Móli arra gondolt, hogy sokkal többet vesztett, mint amit nyert. Ez borzasztó. És a gépfegyverek? Micsoda gépfegyverek azok odakint? kérdezte. – hogy, hogy mi csodák, hát a mieink. Felelte csodálkozva De hiszen a napi parancsban az volt, hogy a gépfegyvereket javítani és tisztítani kell. Miután biztos, hogy most vagy két napig nem támadnak az arabok? – Tudom. A napi parancs megváltozott. Gondoltam, hát ha mégis támadnak. És a jelek szerint csak ugyan támadnak, igaz? Miközben beszélt, felcsatolta a kardját és magához vette a revolverét és figyelte Molli arcát. Ezen az arcon az érzelmek minden skálája végigjátszódott. Molli káplának nagyon melege volt. A rotondörmester nagyon élvezte ezt, és mikor látta, hogy a káplár állandóan a homlokát törölgeti, megvigasztalta, hogy ezt valószínűen az afrikai közismert melegebb éghajlat teszi. Mire kisíjadtak az első koridorra, a harc félig meddig véget is ért. Amitől Molli káplár félt, bekövetkezett. Láthatta a sejket és a válogatott testőr csapatát bevert fejjel visszavonulni, és fogai csikorgatta dühébe, hogy nem tehet semmit. Egy csapzott hajú izzataci légionárius sietett eléje. Alázatosan jelentem káplár úrnak, a géppuskás osztagok megerősítve a tartalékkal is visszaverték az ellenség támadását. Halottunk, nincs. Sebesültünk, egy ember. Az is könnyebb sérülés. A káplád vérbe szemben szemmel nézte az előtte álló. A számú közlegény. Hát igen, gondolta, és keserül lett egy kicsit a szája íze. Hát ez volna az, ez törte ki anyakam, valami Midlatonnak hívják. Egyszer már azt hittem, hogy sikerült megölnöm. Helyette a társát, igen, a barátját öltem meg, és most... Rendben van légionárius, mondta. Jelenteni fogom az őrmester úrnak. Felesleges! Épet hozzájuk Rotondőrmester. Minden tudok, minden rendben van. Na, kinek volt igaz a szerzsam? Mondtam, hogy ma ilyen dolgunk lesz a riffekkel. Midlaton teljesen a helyzet magaslatán volt. Diadalmasan mondta. Nevedgélt és össze-vissza beszélt, mint a kilázas. Láthatóan ki akarta fárasztani a káplát, aki egyelőre nem merte ott hagyni őket. Ki fárasztani, hogy aztán váratlanul lecsapjon rá. Oktáv Midlaton mondott még valamit, ami neke pillanatban egyáltalán nem volt értelme. Csak azért, hogy a közömbösség állarcával fordulhasson hirtelen a már, -már megnyugodott és gyanúklan káplárhoz. Ilyenkor nagyon szép, csillagos az ég, pláne éjszaka. Hirtelen a káplál felé fordult és lecsapott rá. Mondja, úr, hol van a hangfogós revolvere? Mi? Mit beszélsz? Mi történt? Miféle revolver? A szenegáli vadász lassan a háta mögé lépett két társával, anélkül, hogy a káplál észrevette volna. Hogy miféle revolver? Az a kis lapos hangfogós. Nagyon elmész szerkezet. Négyszer egymás után a kosárba lehet vele lőni, anélkül, hogy bárki meghalna. Még mindig nem tudja. Az, amivel gyilkolni szokott. Molliban végre felengedett a rémület. Gazember! kiáltotta. Mit mesélsz Hogy mersz a fejem valóddal, te piszok? – Adjuk az agresszív hangot, kisapa! – felelte higgatta Vagy talán azt akarja mondani, hogy nem maga gyilkolta meg barátomat Françoise Lermiét? – Őrmester, nem tűrheti, hogy megölte, vagy nem? – Nem. – És ha a szemébe mondja magának, – Kicsoda! – A megölt! – Megőrült? Midleton elmosődött, és leszólt a bástyára vezető lépcsőn. Öh, – Kedves hulla, létszíves, lépjelő, és köpszemen ezt a csúnya hazudós bácsit. Boldogam, hangzott a válasz. A felszólításnak engedve, François Lermier lépett elő, és barátságos mosolyjal arcán szemen Molli káplát. A káplár hátra tántorodott. Mi, mi, mi ez? Nem az inzultus viselte meg úgy. Hányadott pályafutása alatt sokkal többször köpték már szemen sem, hogy az ilyen csekéség kihozza a sodrából. De a jelenet nagyon megviselte az idegeit, hiszen ott volt ennek az embernek a temetésén. Hallgatta az őrmester búcsúztató beszédét. Látta, amikor elföldelték. És most... Hát mi ez? A hullák újabban feljönnek a sírból kísérteni és köbdösnek? Köszönöm, François, mondta Oktáv. Nagyon kedves volt tőled, hogy feljöttél a sírhomájából, költséget és fáradtságot nem kimélve, csak azért, hogy szemmel sercintse a barátunkat. Nem tudom, hány megboldogult kollégát határozna el magát ilyen önfeláldozásra. Móli káplárnak kidagadtak az erek a halántékán. Azt hitte, hogy gutaütést kap a dűktől. Mindent megértett. Hát a falhoz állították, mint valami nyavajás kezdőt. Valami kitömött zsákot temettek el ehelyett a röhögő csilkefogó helyett, és ő beugrott. Mozdulatot tett, hogy rávesse magát Midlatonra, és leszámoljon ezzel a fráterrel, de nyomban akkor a pofont kapott, hogy teljes súlyával nekiesett a falnak, és percekig kapkodta a levegőt. Ugye bár ez súlyos függelemsértés? kérdezte szeretetre mosolyjal az őrmester felé fordulva. Legnagyobb meglepetésére François válaszolt Roton helyett. Ne legyen lelkiismeretfurdalásod, nem volt függelemsértés. Ez az ember nem káplár. Micsoda? És még csak nem is hívják Maulinak. Igaz, Patricki, Visszafordultok táv felé. Én ugyanis utólagos jóváhagyásod reményében. Elhagytam az éléskamrát, mikor már mindenki lefeküdt, és azzal ütöttem agyon az időt, hogy átnézem ennek a csibésznek a holmiát. Patrickinek hívják, és együtt szolgált Dakarban Molly káplárral. A káplárt valószínűleg megölte, és elvette a papírjait. Itt, mint Molly jelentkezett. Szép, mi? Nagyon szép, sóhajtott megkönnyebbülten az őrmester. Mégis lesújtó volna, ha kiderül, hogy egy káplár... Az idegen légió altisztja gyilkosságokkal és hazuárulással mocskolja be a várójtjait. Midlaton visszafordult a leleplezett ember felé. Móli Patriczki ebben a pillanatban megmozdult. A hátsó zsebe felé kapott, nyilván egy kis hangfogós revolvere után, de a szenegáli vadász, aki két társával már régen a háta mögött állt, azonnal rávetette magát. Pillanatokon belül iszonyúan sok pofont kapott. A higgat François eleinte megpróbálta számolni, de a 39-nél fáradtan abba hagyta. Mikor a szenegáliak elkészültek, a leleplezett káplár kisé szédült, és különböző színű karikák ugráltak a szeme előtt. Aztán megkötözték, és elindultak lefelé a bástyán. Mindzottan mosolyogva magyarázta a düftő, embernek. Látod, öregem, ilyen az élet. Egyszer egy pofont kap az ember, egyszer kettőt, vagy még többet. Tanuld meg, hogy addig jár a kósó a kútra, míg szájön nem várnak. Az izgalmas éjszakát követő napon a két őrmester roppant gondot fordította arra, hogy senki se hagyja el az erődöt. Ezt a tanácsot persze oktávadta neki. Mit lehet tudni? Háthatása is volt idebent a káplárnak, aki sietve értesíti aztán zajlát az állarcos démon. Márpedig Midlaton érthetően ragaszkodott hozzá, hogy ezt a szép munkát ő maga fejezze be. Ő akarta leleprezni a táncosnőt, hogy ezzel tegye fel a koronát mesteri nyomozására. Csak ma estig kell titokba tartani a történteket, magyarázta az őrmesternek lelkesen. Ha ez sikerül, akkor ma estétől kezdve nem történik szerencsétlenség ebben az elátkozott erődben. A rendben van, légionárius, egyezett bele az őrmester. Legyen nyugodt, ha befejezi a dolgát, olyan jelentést küldünk be az oráni főparancsnokságra, amilyet még nem küldtek. Nem marad el a jutalma. Köszönöm, Monshev, de remélem nem feledkezik meg az sem. Bízza rám. Köszönöm. Van még valami kívánsága? Igenis, Monshev. Na csak, ki vele? Kettőt szeretnék. Na, halljuk, halljuk, beszéljen már. Először is szeretnék egy nagyot aludni. Ez rendben van. Másodszor pedig ma estére kimenőt kérnék magamnak és François számára. A hullatársaságában szeretnék vacsorázni. Természetesen az oázison, a tolvaj Ibrahim Mazruk mulatójában.